Рудобородий, з голубими очима, шкіра у нього, народженого від матері Грекині, була шляхетно-білого кольору. Капітан вистребом прокульгав повз нас у чорному гаптованому золотом камзолі. Він посувався нечутно, мов тінь. А поруч з ним, як тихий вітер, ішла дівчина-невільниця, про яку ми вже наслухалися пліток на галерії. Ішла у плахтяній спідниці, у червоних чобітках, стегна у неї були вузькі й довгі, як у найкращих сучасних манекенщиць. І волосся чорне, і видовжена прекрасна шия, і прямі плечі, як у підлітка. Ми тільки перезернулися з Ярославом, але страшний удар гусей нового Канчука Пройшовся по наших спинах, і тоді я у нестямі простогнав крізь зуби плюгавий хасі, євнух. Раптом Юсуф Паша зупинився і похмуро зиркнув на мене. Я уявив, як моє пошматоване тіло загорнуте у поросину, кидають у стемнілий простір у сутінки у море. — Звідки ти, невірний, знаєш арабську мову? — спитав Юсуф Паша. Я витлумачив йому, що, будучи зародом своїх занять гендлярем, побував у далеких і близьких землях, навчившись різних мов грецької, турецької, татарської, арабської, польської та італійської. Він нічого не сказав, тільки скоса подивився на мою брудну подерту сорочку і покульгав далі. Гримуючи ланцюгами, вмостився я на лавці – а Гусейн, від якого завжди смерділо часником, пройшов повз мене і вперше за весь час мого перебування на галерії не торкнув мене пальцем, хоча досі цей тип ніколи не відмовляв собі у такій приємності. А за годину прийшов до мене слуга капітана, молодий венецієць Джироламо, і відімкнув замок мого ланцюга. Так опинився я в каюті Юсуфа Паші. Він сидів на розкішному турецькому килимі, ніжних пастельних тонів. Такі килими вже вибляклі і заяложені, зустрічав я хіба що в залах Краківського Вавелю, там, де зберігаються трофеї Хотинської битви. На цих килимах уже добре потовклася лінива нечеса пані історія, і ранкова свіжість отаманських килимів та отаманських перемог перетворилася на почухрену ганчірку. Юсуф Паша був у бухарському халаті. Червоні, зелені, золоті смуги творили, як сказав би смаглій член Яропільського відділення художнього фонду, соціальний драматичний акорд, мажорний у своїй відвертій героїчній патетиці. А на плечі Юсуфа Паші Спочивала чарівна голівка його невільниці. Здавалось їй темний погляд, блука у смутних метафізичних сферах, безмежно далеких от нашої галери. Мене вразила кількість книжок у каюті капітана. Це велике приміщення радше нагадувало кабінет філософа, ніж каюту командира військового корабля. Не перериваючи своєї роботи, Ісуф Паша поглянув на мене. Я покликав тебе сюди, полоненику, сказав він вишуканою арабською мовою, щоб вислухати твою чесну думку про мої вірші. Бачу я, що ти людина освічена, і сподіваюся тому, що ти повідаєш нарешті мені правду, бо цей негідник Джераламо не знає меж, вихваляючи першу ліпшу дурницю, написану мною. Одного разу, щоб перевірити його, а треба тобі сказати, він знає арабську мову, якою переважно я складаю свої елегії, я прочитав йому список військового знаряддя, яке є на галері. І що ти думаєш? Цей християнський собака закричав: мій володарю, це божественні вірші, нічого подібнішого не було в світовій поезії. О, незрівнянний Юсуф Паша! У метриці він вищий за Аль-Халіла, у літературній критиці кращий за Аль-Іскафі, в читанні Корану, вправніший за Ібн-Муджахіда, в логіці, перевершив самого Аристотеля в мистецтві, близьковичного дотипу, залишив позаду великого Абу-Аль-Айна. Довелося відшмагати його батогами, аби вигнати з його поганого тіла брехню. Між тим... Почуваю я велику потребу у справедливій критиці, яка дослідила б тенденції розвитку мого літературного хисту, вказавши істинний напрямок неспокійному чорному коневі моєї поезії. Тому слухай уважно все, що я тобі прочитаю, невірний, і скажи щиро свою гадку про ці вірші. Дівчина сиділа нерухомо не знімаючи свої голівки з його плеча. Ісуф Паша примружив очі, пригладив долонею руду бороду і почав. На присмеркове плесо прийшов самотній я, аби тебе зустріти, і на мою долоню сонце впало велике яблуко червоне.